što nam je u planu, odnosno što se nalazi na Eurostvom kalendaru. A sada, Dora! Dakle, da ne duđemo previše, idemo odmah sa prve dvije pjesme. Ja sam to skratio na nekakve ističke od 15 sekundi po pjesmi, tako da ne previše vremena na pjesme koje smo već svi čuli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 Mi, reci mi Gdje ove noći bivaš Reci mi, reci mi u čiji... Čuli smo prve dvije pjesme neću previše duljiti sa komentarima i sa opisima ima ih, ima ih pak 14 pa da prvo kažem nešto je Nini Kraljić jako, jako dramatični početak vrlo ovako neke etno vibre Na izgled tamno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 močno zvuči već samo po sebi sada je samo pitanje što će nam uh, ostatak pjesme donijeti ne znam da li to ističem sada ili ću to istaknuti isti... na kraju odvojeno ali mi ovdje ipak imamo samo jednu minutu od jedne pjesme koja traje tri minute i ne znamo točno što se kriju preostale 2 minute tako da ne bih brzao sa zaključcima i u tom tonu prebacio bih se odmah na iduću pjesmu pjesmu Erika uh, recimo uh, jedna jako cool vibra uh, jako je catchy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 u živo, jer što se tiče njezine vokalne izvedbe, ne verujem da će studijska verzija biti puno različitija od onog što ćemo čuti u živo. To je to. Za sad, zapravo, da istaknem, evo Bernarda mi se za sad najviše sviđa, no idemo dalje. Ko zna što nam nosi, tako smo na četvatoj pjesmi. U sljedeće dvije pjesme je Sandy Cenov i Kriv i Toma Ocean of Love. što a toliko vremena je prošmob. Leto green sam što zer okay. duo dva ovaj put muškarca sa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 Ima zamisli, prije svega Filip Rudan, prva misao mi je bila jedna Ed Sheeran Vibra. Puno ovdje je ovisio nastup uživo, jer znamo da je on odličan uživo. Što iz sa što iz onog nastupa prošle godine na Dorin koji je bio repriza jedne odlične izvedbe, što će reći da će uživo ovo biti jedna totalno drugačija priča. Pjesma, što se ovog jednominutnog isješka tiče, jednostavna, čista,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 hrt -u. ma zamisli jako fora pjesma Funky, opet totalno druga priča, u uh, odnosu na Filipa Rudana prije, prije nje uh, opet se vraćamo 80-te dakle, ono flashback za flashbackom ne flashback, nego throwback <laughs> dobro, nema veze zate što sam mislio ja očekujem od Bete jedan uh, top uh, scenski nastup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 I Oh, share the love If you give it and receive it It makes you feel alive Share the love Oh, share the love be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 jer mu je bježe od spavanja. Briga za tebe, vratim. Mi. She, she might be ten of them, that's so hard to see. But when it comes to real, she will never be free. She is like a Go she... Čuli smo Brigitu i Miju, prije svega Brigita, ove trep, ako se ne varam. Vrlo se da styjala uh, drugačiji od svih pjesama ove godine na dori.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 posljednje dvije pjesme, Albina i TikTok. Catchy, ima dobar beat, jako, jako spretno izvedeni ovi prijelazi između pojedinih dijelova pjesme koji su tu u ovom isječku da kažem, navedeni. Odlična, što znači odlična, pa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 i sjećak koje slušamo u nastavnog. no one hearing, I don't care, I feel it's safe to dance alone. at right, my own. okay to dance alone. Dance alone, dance alone, dance alone. Dance alone. I got moves, it's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 Više o samim pravilima natjecanja bit će više riječi u idućih nekoliko dana na stranici Eurosong HR. A što se nagrade kao takve tiče, najbolje ocjenjena odivna kombinacija dobiva statu Luxi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 ako vam je podsjetnik potreban na našu doru uživo iz dvorane Marino Cvetković u u subotu u 20 sati na prvom programu HRTA čujemo se idući tjedan i lijepo pozdrav